Докато учениците са изправени пред огромно предизвикателство, как да стигнат до училище заради стачката на градския транспорт, чак до матурите. Идеята на Министерството на образованието и науката да възпитават добродетели чрез религия, продължава да измества непосредствените тревоги, защото също сполучливо противопоставя граждани за и против религията като предмет в учебната програма и този уикенд. Между «Напред науката е слънце» и «Училището е родено от църквата» се простира полето на това особено разделение. Предстои да видим как Мон избистрия тази идея, която вече предизвиква напрежения. Нека да си припълним аргументите на родители и деца, несъгласни с въвваждането на религия. Ако карат на религия в училище, аз ще осъдя държавата, защото в Конституцията пише, че няма право да насилваш хората а, а, Най-вече децата да а, вярват в твоята религия. Можеш сам да избираш, в какво да вярваш. Религиозните хора не са априоритет при хора, защото Сталин е завършил религиозна семинария. Разбира се, вегетарианците не са априоритет при хора, защото хитър е вегетарианец. Това, което искам да кажа и което лично мен ме притеснява в този проект, за аз го наричам индоктриниране на лицата в училище, е честно казано лицемерията. Защото не е необходимо да четем Библия, за да се научат на саможертва, можем да четем потихото. Не е необходимо да се учим на приятелство, на добро отношение на честност. Можем да прочетем греха на След аргументите за наука срещу религията, да чуем и контраргументите на защитниците на религията като конфесионален предмет. Ще ги чуем от Кристиан Шкварек, председател на Фундация Консервативно общество и Сдружение Месец на семейството, един от организаторите на съботното шествие за религия в училище. Бидейки СИП в повечето училища, директорът избира да няма. Такъв предмет, такъв профил, религия. Нищо, че е свободно избираемо. В София от 250 училища, в ЕРЛА 7 училища, директорите са решили да има такава опция. Тези, които желаят, ще могат да запишат децата си на конфесионален предмет, религия или ислам, а тези, които не искат на напълно нерелигиозен, такъв етика, добродетели и философия. И така, какво виждаме? Две твърдения на обществения терен. Едното – училището не е църква. Срещу твърдението, че училището е родено от църквата, ако използваме думите на патриарх Даниил, участието в защита на предмета «Религия от събота». Продължаваме тази тема, която очевидно разделя българското общество. Религията ли трябва да ни връща към добродетелите и как – в училище ли? От първи до 12 клас ли? Кой да преподава? Над 110 университетски преподаватели призоваха министра на образованието Красимир Вълчев да се откаже от въвеждането на религия в учебния корпус. Реших да потърси обаче не един от тях, а професора по физика и математика, който сме свикнали да чуваме от далечна Америка, защото темата за неизбежния сблъсък между наука и религия го занимава отдавна. Професор Олег Юрданов, с който ще коментираме последните движения и буквално шествия за и против религиозното образование в българското училище. Започваме от там, професор Юрданов Делик. Една подобна стъпка, вкарването на религията в задължителния учебен корпус, според вас почива върху сигурни данни, че религията може да допринесе за увеличаване на добродетелите или пък да запълни дефицит на добродетели? Аз ще да откровен, че не познавам такива данни, особено пък за България, според мен няма ясни количествени изследвания. Дали има дефицит на добродетели? къде са те, на какво се дължат и така нататък? Има един неоспорим факт в света. В държавите, където има по-силна религия, кримогенната обстановка не е по-добра. Напротив, вижда се тъкмо обратно. То и това лесно може да се види, например, криминалните престъпления в Европа, където относително религията е по-малко застъпене, сравнение с Америка, където знаете, че всякакви престъпления се случват буквално ежедневно. Или, замете, дори в Япония, където е 2 20% от хората са религиозни, а там става едно убийство при над 100 милиона души годишно. Страните като Латинска Америка, където знаем, че има също голяма престъпност, имат висока степен на религиозност. Тези твърдения, че религията допринася до някакъв вид по-морално общество, не се парат с данни. Съвсем неотдавна в интервю на вице-президент Иляна Йотова в панорама на БНТ канал 1, тя каза, че няма друга дума, по света, свързана с образование и с просвета, в която да се чува думата «светлина» което ми е много любопитно да ви попитам, така ли е, действително, знаете ли? И до каква степен всъщност виждаме тенденции на забравяне, даже на съвсем достъпния факт, че има цяла епоха наречена просвещение, свързана именно с култ към образованието, знанието и в просвещение, се чува тази частица, тази идея за светлина. На български се чува само, но на английски си е директно enlightenment. Т. Осветяване. Тази епоха е започнала научната епоха, при което хората за първ път или по-скоро за дълго време след древността установяват, че чрез наблюдение, чрез експерименти и след това с внимателен главно количествен анализ, което означава математика, могат да се постигне огромно и достоверно знание, върху което след това се, се създават такива технологии, които ни позволяват сега да живееме много по-добре от преди, когато религията е била водеща. Така че това нещо е съвсем без основание. Дори да кажем е този пак, че преди научната епоха средната продължителност на живота е била около 35-38 години. Огромно количество от хора са живеели под границите на бедността и винаги са били с един хоризонт от не повече от два седмици. Ако се случи нещо природно бедствие, като тежка суша или нещо такова, да умрат просто от глад. Те не случайно се казват тъмни векове. Но като следствие на научната епоха, след това идва и този период на просвещение. И аз бих искал да цитирам българин, и то може би най-известният помичен интелектуалец в света Цветан Толал, който казва, преди просвещението хората са живели през повече време под власт, която е била религиозна по природа. Поради това основната част от критиката на мислителите на просвещението е била насочена към религията. И по-надолу формира се нов тип морал, основан изключително на рационалност, и на ползи за човека и обществото, което косвено позволява да се запишат общочовешки ценности и права по-късно. Предпоставка за демокрация. Това е написано от българи, което би трябвало много добре да се познава в българското общество. А аз виждам в тази дискусия да се позовават на него, например. Къде стои България в рамките на този процес, който ние виждаме, сериозни усилия не само в страните от бившия източен блок или пък в Русия, Азия, Близкия изток, там където сериозно се смесва религията с държавата, но виждаме усилия да се заличават достиженията на просвещението и в Съединените Американски щати. Можем ли според вас да говорим за нещо като реставрация на средновековието? Въпреки, че някои от изследователите на средните векове биха казали, ама не ги гледайте като на изцяло тъмни, трябва да ги познаваме по-добре. Но, хайде така да го наречем, времената преди просвещението. Връщат ли ни към тях? Аз наистина искам да коментирам страни като Иран, като Саудитска Арабия, като Русия, която в последните 2-3 десетилетия стана са някаката страхотна промяна, която доведе до война, не случайно много хора казват и дори, че войната на Израел вероятно би било намерено някакво мирно решение, ако не беше намесена толкова много религия. Но това, което се случва в България, в сравнение примерно с Америка, е много по-брутално. В момента това, което се коментира в Америка, което е дългоблодно, е следния случай, който скоро време ще бъде разгледан от Върховния съд в Съединените щати. Създава се ново католическо училище, частно, в щата Оклахома, и то кандидатства и получава щатско финансиране, което е прецедент в Америка. Това се оспорва в съда и Върховният съд на щата Опохома, въпреки че той е много републикански червен щат, го отхвърля. Това сега отива в Върховния съд на Съединените щати и всички чакат с голямо нетърпение какво ще е решението и то ще стане до края на юни, най-вероятно. В България самата църква се финансира държавата. Нещо, което е недопустимо в САЩ. Аз виждам този опит да се слезе в общественото училище като нещо значително, по-пряко и по-недопустимо в сравнение с това, което се случва дори в Америка. А да не ли, говорим за Западна Европа и за останалата част от европейски съюз, като изключваме, разбира се, Унгария, където знаем какво всъщност става и ние не искаме да бъдем такава държава. А защо според вас казвате, че това би било негативно? Тук силно се чуват и мнения в противоположна посока, че само религията може да накара младите хора да бъдат по-добродетелни. Според вас, каква би била пряко вредата от вкарването на религия в училище? Просто противоречи на друго. В един час децата и учениците ще чуват едно твърдение, а в друг час ще чуват съвсем друго твърдение. Като изключим объркването в учениците, това, разбира се, ще доведе до още по-низко ценене на училището, ако в едно училище има такива разнопосочни твърдения, то, как един млад човек може да уважава такова нещо? Да речем, кой е създал човека? Дали човека е произлязал от маймуната или е създаден от Бога по Божия образ и подобие? Това са две различни твърдения и вие казвате, че на практика те ще влязат в противоречие, ако едно дете в първи, втори, трети клас чуе едновременно двете твърдения, като едновременно валидни. Така ли? Разбира се и това далеч не е единственото нещо. Правилната дума е, че човека и приматите, маймуните, имат общ прародител. Те са резултат на еволюция на два съседни пида. Другата теза библейската е, че света е създанен за 7 дена. А ние знаем, че науката много добре знае на базата на огромно количество изследвания, че приблизителната възраст на това, което виждаме от света днес е 13,8 милиарда години. Самата земя съществува от 4,56 милиарда години Слънчевата система. Сравнение с 6 хиляди и няколко години по библейския календар, просто нещата не са съвместили във всяко едно отношение. Има ли право обаче църквата и конкретно българската ортодоксална църква да претендира да е носител на добродетели, като имаме предвид, че тя има по-специална роля и според българската конституция? Съвременният пора. дори на най-големия престъпник, му дава шанс да се промени. Както знаем, има редица програми, които позволяват на престъпници да осъзнаят вината си и да се променят да станат нормални хора. Като контраст църкомния морал да залага на това, че съществува някако място ад, което за древни прегрешения, примерно някое дете бива заплашено, че ще влезе в този ад и там ще стоим вечно. Не знаеме до какво е довел такъв морал. По време на религиозните войни, които другите са считали за неверници, са избивани между 50 и 70% от другите. Така че религиозният морал някакси не е съвременният морал. Морала на съвременната комунистична епоха, която води началото си от просвещението. Така че няма никакво основание църквата да претендира за някакъв по-добър метод за въвеждане на морал. А специално Българската ортодоксална църква аз се поинтересувах някои неща от историята. След Втората световна война, по време на 1953-та година, при смъртта на Сталин се вижда точно обратния ефект. Едно толкова съзливо възхваляване на Сталин като учител на целия свят и така нататък, което излиза в църковен вестник, специално писмо е изпратено във Восква от българския сина. Те имат още много скелети в гардероба си, които би трябвало добре да изчистят, преди изобщо да имат такива претенции. Конкретно Православната църква или може би някоя от Църквите на други вероисповедания, ако искаме да разширим разговора, са показвали чисто исторически до момента някаква способност да възпитават добродетели. Стивън Вайнберг, който е Ноболов фелер с или без религия добрите хора вършат добри неща. Лошите хора вършат лоши неща. За да вършат обаче добри хора лоши неща, ето затова е необходима религия. Така че, прото. Познаване на историята на религията, винаги свързването им с режими, които историята след това отрича. Стигаме до въпроса дали а, програмата, която готви Министерството на образованието и науката за този нов предмет, а, който тръгна с едно заглавие религия и добродетели, след това се спомена след една бурна дискусия, че може би това ще е просто някакъв час по-добро, обаче. В него ще има и възможност да се избира между учене на конкретна религия или пък само на добродетели, или пък на друга религия и как ще се разделят съответно децата и паралелките. Не е ясно как изглежда тази програма, но според вас... Ако тя е свързана с религията, може ли да бъде неконфенсионална? Изобщо какво би означавало една конфесионална и една неконфесионална учебна програма? Аз не знам какво ще е крайният вариант, но това, което в момента е публикувано, по никакъв начин не може да се квалифицира като неконфесионална. Има такива неща в програмата, която върви от първи клас до 12 клас. Твърдение като... Децата трябва да научат, че всички сме деца на Бога с главна буква. Не само, че става въпрос за вяра в Бог, но в Бога на монотеистичната религия. Ученика трябва да умее да вижда обичта на хората към Бога и на Бога към човеците. Което също експлицитно показва, че учените трябва да вярват в Бога и то пак този Бог с главна буква, който е единствен. Разбира смисъла на вярата в Бога умее да различава вярата в Бога и вярата в себе си. Всичко това предполага, че човек трябва да е убеден, че има Бог, което е конфенсионално. Осъзнава, че Бог е всемогъщ и може да върши чудеса. Дефиницията на чудеса е временно суспендиране на природните закони. Да се върнеме на въпроса, може ли да бъде съвместимо това с другите предмети в училище. Няма такъв случай в цялата история на науката, природен закон да бъде суспендиран, за да се получи чудо. Поне това, което е публикувано в момента като програма и това е взето от сайта на МОН, по никакъв начин не може да се класифицира като неконфенсионал. Ако в крайна сметка започне масово преподаване на този нов предмет, който да има задължително избираем характер, според вас кой ще е ключовия въпрос и каква ще е ролята на Министерството на Образованието и Науката? И каква трябва да бъде? Трябва ли да контролират това, дали предмет религия се преподава по конфесионален или по неконфесионален начин? Да кажем, че могат да контролират, че не клерици или хора, които са завършили факултета по богословие, ще преподават. Но не виждам как ще контролират какво всеки учител говори в част. Аз ще дам пример с малкия мисин, който няма да кажа в елитно Софийско езикова гимназия. Го попитах веднъж, която беше подготвителният каз. Какво очете по български? А, нищо. Тя непрекъснато не говори за Исус Христос. Даже преди тези часове. Как това се контролира? Той е въпрос на апарат, който по някакъв начин да събира информация, едва ли не е отделен отдел или поне сегашните отдели за образование и инспекторати и е рязко да се увеличат, за да може да се преднази този тип индукринации, нека да го кажем с правилната дума на учениците. Не виждам сега никакъв вид политика, която би могла да осигури този контрол. Да завърша с един въпрос, свързан с това, което видяхме в събота от шествието в защита на предмета по религия. Видяхме и чухме всъщност българския патриарх Даниил, който заяви, цитирам, българското училище е родено от църквата. Това е въпросът ми към вас. Можем ли да кажем, че всъщност църквата е прародителя на познанието и на модела на училището в България и изобщо? Дълго време, аз не говоря вече за България, църквата е гледала на писмеността като на средство за поддържане на контрол и не е позволявала да излезе знанието за писане и четене Извън църковните среди. Добре е известно, че Кал Велик е знал да чете, но не е знал да пише. Дори такъв могъщ владетел, Кал Велик е един от най-известните императори на средновекове. Пак да повторя, той е можел да чете, но не е могъл да пише, което го е поставило под пълен контрол на хората около него, които са могли да пишат, а това са били по това време в основно, защото те са пазили това знание. В българските случаи, в което всичко това става много късно, вече в 19 век, където вече просвещението се е случило в Западна Европа, където вече има масово образование, Естествено, че и църквата вече не е могла да бъде това, което е била пора. В българската история ние нямаме през средновековието български хроникиори или български историци. Цялата история на България, която ние познаваме, се дължи на или на византийски, или на западни хроникиори. Това е вид познание, което е било единствено запазено главно за тях, с определена цел за контрол в обществото. Това обаче е предположение, това изиска специално историческо изследване да се провери дали наистина е така. Но пак да кажа, не познавам нито един български хроникер и нищо ни от нашата българска история, средновековна, не знаеме от български източници. Не, не, има... си... да. Е не, Паиси има... е 18-ти век и Паиси, извинявай, но почти всичко, което е написано тях, то е зето от чужди автор. Вярно, обстрил го е, го, но всичко е зето от чужди автор. Как да се върне на Цветан Тодоров? Една негова книга е особен принос в тази борба срещу помърчаването, както се нарича, в западната литература. Книгата се казва неслучайно в защита на просвещение. Това е книга, която аз даже не знам дали е преведена на български, тя изляза първо на френски, е преведена на английски, аз съм не виждал на английски. И вместо да сме като българи горди, че наш човек е бил, как да се каже, на целото на защита на просвещението, ние тук правим нещо коренно обратно. Духът на просвещението. И между другото, съм чувал лекция в YouTube, намери лекция на Чицветран Тодоров uh, «In Defense of Enlightenment. И лекцията точно с това има. Много благодаря, професор Олек Юрданов, по този толкова ключов и важен въпрос, свързан с идеята в учебния процес да бъде включен като задължително избираем предмет, предмет свързан с религията.